Офіцер глянув на мене. Він анітрохи трохи не здавався пошити дурні. «Відведіть його на великий двір до решти», – сказав він. «По закінченні бойових дій його долю вирішить трибунал». Я подумав, що щось не так зрозумів, і перепитав його. «Як мене... мене не розстріляють?» «У всякому разі не тепер». І потім, це вже не моя справа. Я нічого не міг утямити, і тому запитав його. Але чому? Він мовчки стенув плечима, і солдати мене повели. На великому дворі товпилося близько сотні арештантів. Жінок, дітей, кількох старих дідів. Геть стерявшись, я почав походжати навколо центральної клумби. Опівдні півдні нас повели до їдальні. Якісь двоє чи троє типів намагалися завести зі мною розмову. Напевне, ми були знайомі, але я їм не відповів. Я більше не знав, де я і що я. Підвечір у двір заштовхали з десяток нових арештантів. Я впізнав пекаря Гарсія. Він сказав мені, «А ти щасливець?» «Я й в гадці не мав побачити тебе живим». «Вони засудили мене до розстрілу», – відізвався я, «а потім передумали, не втямлю чому». «Мене схопили дві години тому», – сказав Гарсія. «За що?» «Гарсія не втручався в політику». «Не знаю», – відповів він. «Вони арештовують кожного, хто думає не так, як вони». Він понизив голос. Вони піймали Гріса. Я здригнувся. Коли? Сьогодні вранці. Він упоров дурницю, а в середу, полаявшись із своїм братом, пішов від нього. Багато хто хотів прихистити його в себе вдома, але Гріс не бажав завдавати людям зайвого клопоту. Він сказав мені, «Я б заховався в... і б'єти» але оскільки його взяли, перебуду на цвинтарі. На цвинтарі? Так, яка дурниця? А сьогодні вранці вони туди нагрянули, застукали його в халупі грабаря. Гріз відстрілювався, і вони його пришили. На цвинтарі. Все в голові пішло обертом, і я повалився на землю, розреготавшись так, що з очей Бризнули сльози Кімната Розділ перший Пані Дарбеда Тримала пальцями рахат луку Вона обережно Підносила його до рота І тамувала віддих Боячись, щоб цукрова пудра Якою він був притрушений Не розлетілася Він як троянда Казала вона Пані жадібно впивалася в той склоподібний якош, і рот наповнювався густим запахом. Просто цікаво, як хвороба загострює відчуття. Вона починала згадувати мечеті у лесливих східняків. Пані Дарбеда була в Алжирі під час своєї весільної подорожі, і її бліді вуста ледь помітно всміхалися. Рахат Лукум також був у лесливий. Їй треба було не раз провести долоною по сторінках книги, бо вони, незважаючи на її перестороги, припорошилися тоненьким шаром білої пудри. Пані струшувала руками дрібненькі кришталики цукру, шурхочучи ними по гладенькому папері. Це мені нагадує Аркашон, коли я читала на пляжі. Літо 1907 року вона провела на березі моря, тоді пані Дарбеда носила великий солом'яний бриль, оперезаний зеленою стрічкою. Вона влаштувалась неподалік від молу з романом «Джип або перстень і вер». Вітер, здіймаючи вихори, рясно сіяв пісок на її коліна, і час від часу пані Дарбеда струшували його, притримуючи книжку за ріжок. Нині те саме відчуття – тільки крупинки піску були зовсім сухі, тоді як дрібненькі кришталики цукру ледь-ледь прилипали до пучок. Вона знову побачила перламутрове полотнище неба над похмурим морем. Тоді Єва ще народилася. Пані Дарбеда відчувала, як від спогадів усе набирало ваги і цінності, мов скринька з сандалового дерева. Назва роману, який вона тоді читала, раптом зринула в пам'яті. Це була Маленька пані, досить цікава книжка. Але відколи невідома хвороба замкнула її у власній кімнаті, пані Дарбеда віддавала перевагу спогадам та історичним романам. Вона жадала страждань, серйозного читва, невсипущої уваги і поринаючи у спогади повертаючись до своїх найпрекрасніших відчуттів, жінка дозрівала, як чудовий плід в оранжереї. Пані Дербеда подумала трохи знервовано, що незабаром має прийти її чоловік і постукати в двері. В інші дні він приходив лише під вечір, мовчки цілував її в чоло і влаштувавшись перед нею в глибокому кріслі, читав час. Але четвер був днем пана Дарбеди. Заведеним звичаєм от третьої до четвертої години він гостював у доньки. Перед тим, як піти, він заходив до дружини, і вони з гіркотою говорили про зятя. Ці щочетвергові бесіди, які повторювалися до найменших подробиць, виснажували пані Дарбеду. Пан Дербеде наповнював тиху кімнату своєю присутністю. Він не присідав, ходив, в куток, тупцював на місці. Кожен його гнівний порив ранив пані Дарбеду, як скалка скла. Але цей четвер видався ще гірший, ніж звичайно. При думці, що їй треба невдовзі торочити своєму чоловікові про євине признання і бачити те велике жахливе тіло, пані Дарбеду проймало потом.